Az egyszerű plekhaja teljesen vörös volt. Olyan égővörös, hogyha sötét este váratlan lámpa fincsillant meg rajta, félelmetesen hatott távolról, mint valami közelgő fáklyás menet. Továbbá kövér volt, és ettől gyerekarca kerekedett. Ez a gyerekarc állandóan mosolygott, vagy harsányan kacagott. A alkalmazkodó képességében a hízelkedés szórakozott és könnyed rutinjának olyan gépies és lelki állapotában élt, hogy nem hallott, nem látott, csak helyeselt, kacagott, csodálkozott és dicsért. Még akkor is, midőn a tulajdonos megemlítette nedves időbe Barbarára emlékeztető szaggatását. E panaszt nyomban elnyelte egyszerű plekkedélyének üres szalmát sépelő traktorat. Ah, Igaza! <gül> nagyon jó. Látja, ez nagyon jó. <gül> ne is folytassa. Ezért szeretem magát. Hogy van, Missis Hagát? Ezt kérdezte. Egy özvegy kávéstól. És továbbment, kacagva, és újságolta, hogy az öreg is hallja, milyen kedves fiú ez a Hagát, milyen jókat mond, és milyen kár, hogy nem lett író. Ezt mindenki mondta. Saját találmánya volt. A cipészét ezzel szerelte le egy főtárgyalásom. Nem tudott hová lenni a csodálkozástól, amikor Mr. Broke becsülethavára állította, hogy soha életében nem volt író. Aztán Liheg legyezi magát egy zsebkendővel, és odaül IG-hez, vagy WH-hez, és legyezésre alkalmazott zsebkendőjét a gallérja mellé tűri, mint a kihegedű szólóra készül. Majd könnyed iróniával az előlegezett rossz kritika hangján ezt kérdi. Na, mit ír? Ő már mielőtt leült az arcánról, látta, hogy az illető megakadt. Ez látszik. Sokat néz a kerek fali órára, néha megrezdül a szemöldöke, de az írón csak áll a papíron. Permanensen és hiába. – Az ördög tudja! – kiállta G.B. Aigaldis és oda csapja az írón. Itt elakadtam a történetbe. Tudja, úgy kezdődik, hogy a légió toborzó irodájába. Várjon! – ha tudom a történet elejét, az csak zavar. Kezdje mindárt ott, amikor a kilencvenedik oldalon az őrmestert kelet felé mutat, és azt mondja, Rendezvous, fiúk, a pokolba is ma megmentjük a légió becsületét. Anavant! Na hát, éppen itt tartok. Felvette a teleért lapot. Azzal sem törődött, hogy az egyszerű plek maga elé húzta a kávéját, és kavargatta. Olvasott. Fiúk! És az őrmester az oázisra mutatott. Ma vagy eljutunk oda, ezek eljutnak, mondta idegesen az egyszerűbb leg, és a süteményt is maga elé húzta, nem kétséges. Ezt az egész dolgot hagyja ki, és hagyja ki azt is, hogy a menetoszló végig kitart az oázisig. Inkább ott kezdje a leckét, ahol a sejk hordáit kvázi egyenlővé tették a földdel. D.B. Argodis megadta magát, és máshogy kezdte az olvasást. Végre lepihentek, mindenfelől sebesültek nyöszörgése hangzott, és az őrmester előírás szerint torlaszt épített az oázis köré kövekből. Az csak akkor kell, ha szabad sivatagba táboroznak. Nem igaz, az mindig kell, ha nincsenek erődben. Ez jó. Szóval, ha kivonulnak az erődből egy környékére, akkor felszedik az útburkoló kuckákat és falat építenek. <gül> Na mindegy. Legyinted, beleharapott a süteménybe és itt a kávét. T.B. Árgadis az órára nézett. Nyelt, sóhajtott és folytatta. A távolban elhaló harci dübörgés. Elcsendesedett minden, és a sejk hordái szinte egyenlővé lettek a földdel. Aztán mindenki. Befedett a sivatag, befedett a sivatag állandó a pora. Ezeket elengedhetné nekem. A rögdösést. Nem ezt akartam olvasni, szó sincs rögködésről. A szállongó por fette be őket. Röbdesni a madarak szoktak. Ha befejezte a természet rajzúrát, térjünk a tárgya, mert más dolgom is van még. Szóval itt esik a regény? Úgy van, ismertebe megtörtem. A végére van már hatásos rész, amikor leleplezik a leleplezést, és kiderül, hogy a lány fivére ártatlan meghurcolás áldozata volt. De addig két ív. Nagyon egyszerű. Egészen bizonyos, hogy van a légióba egy mellékvonalban szereplő ifjú, akinek nem tudják a nevét, nem tudják milyen nemzetiségű, hol született és minek. Szomorú és senkivel sem bizalmas. Véletlenül van egy ilyen. Ez kész szerencse. Maga épp a harcnál tart. Tehát a harcban megsebesül és meggyúlni egy barátjának a halálos pillanat közelettével, hogy mi a neve, a nemzetisége, hol született és minek. Aztán visszahanyatlik és meghal. Meggyógyul! örült. Attól még meggyógyulhat. Maga őrült? Mi értelme? Nem eséljen! Szólt rá fölényesen, és rágyújtott T.B. Algadis cigarettájára. Ez pont két évet ad, és feszültség is van benne. Képzelj el! Meggyógyul a haldokló, ott menetel a szahara poklában, a sietve futkározó porfájtlak alatt, és valaki tudja a titkát. Érti? Amit azért mondott el, mert azt hitte meghal. Most a legnagyobb gondba fő a feje, mert életben maradt, és nem vitte a sírba, hogy elárulta a titkot. D.B. Aigladis két másodperc alatt még azt is látja az anyagában, amihez az egyszerű plaknak nincs érzéke, mert ez egy ostoba hízott fráter. Azért mégis szemtelenség, mondja most már idegesen, hogy így egyszerűen odatelepedik valakinek az asztalához, amikor látja, hogy ir Rendben van mondja elégedetten az egyszerű plek. Zsebre dugja a kezét, és amikor feláll, övön felül húzza a nadrágját, hogy feltűnik a helyiségbe mindkét lábékrája, messze fedetlenül. Most átmegy a csilingelő gyilkos szerzőjéhez, aki áldozatának csengetéssel jelzi, hogy ütött az utolsó órája. Kitűnő minden, de a közepén itt az a rész, ahol a nagy hercegnő elutazott, és az irattáska ott van a kő alatt az atomrombolás titkával, Tudja, ide kellene valami, amíg Melville visszatér Skóciából, hogy leszámoljon a Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, <gül> nagyon egyszerű, kiáltja lelkesen a, a vörös Talán akad egy rész a regényben, amikor a főfelügyelő teját főz a Scotland Yardon, és a nyomozás a holtpontra jutott? Véletlenül van egy ilyen rész. No, – Na hát, ha, ha ez nagy szerencse, mert akkor valaki jelenti, hogy meglett a táska, amiben a csatahajó tervét rejtették, és így semmi akadálya, hogy vízre bocsássák az atomromboló naszádot. – Micsoda hülyeségeket beszél? Az atomrombolás egy elmélet, a mai technika csúcsa. <gül> legyen, feleli bölcsen az egyszerű plek. Olyan mindegy, hogy helyesen mondjuk-e azt, amit egyikünk sem tud. Már is ajánlom az atomrombolót. Mert jól hangzik. Szóval óriási szenzáció. Csák a telefon, serceg a rádió, döbörög a rotációs. Megkerült a narancssárga táska, vagy olyan színű, amelyiket írt? Véletlenül narancsszínűt írtam. No de a táska nem kerülhet meg csak a végén, amikor Melvin leszámolt a kapitánnyal. Az igaz, de megkerülhet egy hamis táska, amivel tévútra vezetik a rendőrséget. Mondjuk a kapitány tette, aki a nagy hercegnő utazásából joggal következtet arra, hogy Melvin leszámolásra készül. Közben megevett egy féltejfeles túrót, és nyúl a sütemény felé, de a csillingelő gyilkos szerzője elhúzza a tálat. Maga napról napra erőszakosabb lesz, Plek. Legyen szíves, és hagyjon írni. És megismétlődik az eset a Nevada farkasa írójánál is. Szintén igen kedvező a fordulat, mert véletlenül szerepel a regényben egy öreg, becsületes serif, akinek a tekintéjét meghúcolták a rablók. <gül> Kész szerencse. Mert ekkor Mexikó felől érkezik egy ismeretlen cowboy. A serif egyszer csak megpillantja őt, és pedig abból az alkalomból, amikor ez a vadregényes egyén 40-50 embert bántalmaz. Kész szerencse, hogy véletlenül ez is előfordul a regényben. Na hát akkor elő a koltukkal. A jó 45-ös kolttal a mindenségit, És az idegent közvetlen közelről fejbe lövít. Egyszer, kétszer, ötször, hatszor, szóval huzamosabb ideig agyó De ez a félelmetes jövebény idegenszerű mosulja, megnedvesíti az ajkait, mint valami kellemes leopárd, és így szól. Nem fog a golyó. Természetes. Mert éjszaka megelőzte önmagát. Előre lovagolva táborhelyéről a halálos ellenségének a pisztolyát vaktöltésekkel látta el. Aztán visszatért, és hajnalba úgy jött, mint aki érkezik. És ez is egy hív. Ez is egy kávé, fél zsemlével és a refénszerű, befejező gorombasággal. Az egyszerű plek, mintha megköszönték volna a szívességét, nyájasan bólogat. A fő, hogy megvan a fordulat, csak hát sietni kell vele. Általában valahogy így történik ez, de nem mindig. Például ma is szélcsend van. Úgy látszik, nincs fennakadás fordulatokban. A helyiség valamennyi szerkesztője buzgón ír, időnként az órára néz valamelyik, és még buzgóbban folytatja. Megáll csak másodpercekre, a rágás szenvedélyének hódolva, ám mentolos helyett, ironja keserű gyökerén rágódik, a felső nagyörlő és a jobb alsó kisörlő közbejöttével. Azután az így netlendülettel ismét a papír fölé dőlve róják a sorokat. Egyre szorosabbra fonják a hálót néhány tettes körül, mint nagyobb kínszenvedések közepette roskadoznak a légionáriusok, és egyre elképesztőbb gyakorlattal rántják elő a koltot, midőn a nagy üldözés végén. Hobbo Hill nem bírja idegekkel a hajszát, és szembefordul a virginiai kölyökkel, hogy kezdődjék a végső küzdelem. A küzdelemnek hatig végződni kell, mivel a kiadóhivatal zárása után a szerkesztőség utalványait aznap nem váltja be. Viszont mi legyen ezzel az egyszerű plekkel? Itt áll, és nincs egy jel, amiből arra következtessen, hogy szükség van rá. <gül> nem, ez ijesztő. Körülnéz, és feltűnik neki az égő szemű fekete hajú ifjú, aki nem tekinget a fali órára, nem rágja az iront, mindössze néhány papír van előtte, és a nagy részét ím már beírta. Ez kezdő. Ábrándos lelki életet folytat a témával, Olyasfajta tájékozatlan amatőrnek látszik, aki vázlatot készít. Aki is tisztában a regényírás eukledészi geometriájával és a meserészletei részletei egyre színesebb epizódok feltárásához vonzák. Ez az euklaidész, megjegyzem, nem volt kalandregényíró, vagy ha igen, Hogard útárcsarnokába út még nem látták. Itt a hámos említette ezt a szerkesztőt, amikor a regény részleteivel kapcsolatos vonzó elkalandozásoktól óvta kollégáit. A regényírás eukladészi elve a vonzó és érdekes epizódok mellőzésében érvényesül. Mondjuk, hogy én a Sunday Ewing Post szerkesztőségében szándékozom pénzt szerezni egy kis regényembe. Vegyünk két pontot, magyarázta szomorúan, mert sajna maximum két ilyen minden kiterjedés nélkülöző pont volt az, amit ő ebben a szerkesztőségben még felvehetett a történtek után. Az egyik pont az, hogy nincs pénzem. A másik pont a befejezetlen regény. E két pont összekötése életen fő célja. A legrövidebb út közöttük az egyenes. Megmaradni a vonalnál. Semmi epizód, semmi felesleges lendület, semmi jellemábrázolás, melyel hiúságunk türelmetlenül kopogtat vászon és félbőrkötéses művek Olimpuszának kapuján. Expozíció, nagy fordulat, érdekes poén és kibonyolítás. Lehetőleg kevés szóval, mindössze a törött monokli útján, amelyet a detektív előhúz a mellény zsebéből. A pénztelenség és a benyújtás két pontja között legrövidebb út a regényben az egyenes vonal. Többen is voltak, akik nem értették a névhámos fejtegetését, de osztatlan helyeslést és tetszést váltott ki. <gül> Hiába, látszik, hogy medikus volt. R.G. Patkins azon az ellenőrző módon helyeselt, amennyiben nyilvánvalóvá teszi, hogy ő maga is tudja mindazt, amiről szó esik. Az egyetlen szerkesztő volt a társaságban, aki személyesen ismerte Z.M. Euklaidészt, a különleges bűnügyi rejtvényregényírót. Ő írta az Arany oktaéder átmérői című regényt, amihez kottamellékleteket is adtak, magyarázta gyengébeknek. Mr. Plekot azonban nem érdekelte az írás. Ő pénzt akart keresni, jól táplálkozni, és az ilyen ember nem ér ráírni. De ma bajos szél csendült a teivon, És mégis. Egyszerű előérzete azt sugalta, hogy lesz valami. És lett. De egészen váratlan valami. Az őszhogár lórugásait az időjárás viszontagságai után az egyszerű Plek megjelenése irítált a legnagyobb mértékben. És hogy, hogy nem. Úgy látszott, mintha intene Amoled fiatalembernek. Ha így volt, az bizonyára nyomban megbánta, mert a vörös rezonőr egy harsány Á! <hállítás> az én kedves hógárdmesterem sűvőltéssel vette tudomásul az intést, és általános idegesség támadta a helyiségben. Egyszerűbb azután odament a tulajdonoshoz. Hógárdmester, a legnagyobb örömöm ebben a teívóban, ha magát láthatom. A maga egész lényében van valami. Tudja, van valami a maga lényébe. Mr. Hogarth már régen tudta, hogy van valami a lényébe. Ezt a mondatot ugyan a jókedvű vörös fiatalember sohasem fejezte be, de annyiszor ismételte, hogy Hogarthnak hinnie kellett az állítást. Csak ugyan lehet valami az ő lényébe. Egyszer el is határozta, hogy gonombán és kereken azeli az alternatíva elé állítja egyszerű plátyát, hogy vagy megmondja, mi van az ő lényébe, vagy kidobja de valahogy félt nyilatkozatot provokálni erre vonatkozólag. Különösen amióta a helyiség irodalmi vendégei még régebben kézről kézre adtak egy papírlapot, amelyen körkérdés volt, és mindenkinek felelni kellett ráírásba. Csak hetek múlva tudta meg a tulajdonos, hogy HG. G. Shakespeare a gránátalmaszínű regényekből a következő kérdés cirkuláltatta a kollégái között. Írja fel ide, hogy ön szerint mi lehet Mr. Haugard lényébe? Illő jutalmul egy megfejtőt sorsolunk ki. A válaszokat Mr. Hogarth sohasem tudta meg. Mélységes emberismerete megóvta attól, hogy túlságos eréllyel igyekezzék tájékozódni a beérkezett feleletekről. Így állt a helyzet, illetve így állt a vidám, gömbölyű vörös plek zsebre dugott kézzel és csodálatosan feszülő nadrágjában a tulajdonos előtt. Nézze, ha ordít, akkor nem tárgyalunk, kezdte a bűnügyi regények megrúgott patronusa. Viszont komoly üzletről van szó. Itt kereshet. Tűnődve szortyogtatta a pipáját, mint aki nem akar a sötétbe úrani tékozló ígéretekkel. Igen, itt könnyen kereshet négy túrósüteményt, de csak ha nem ordít. Miről van szó? Suttogta a vörös olyan lágyan, mint az alkonyi szellő Ibéria legszebb öblei mentén. Mivel szolgálhatok? Zizekte odaadó neki dőléssel a pénztár pereme felett, mintha Júlia erkélyénél állna és szerelmét bizonygatná az öreg hogárnak. A tulajdonos sűrű pöfékeléssel szólt. Nekem van egy vidéki rokonom. Hála Istennek! Megteszem! Ha se tudja, miről van szó. <gül> Ott miről lehet szó? Kalaúzolom, ha akarja. Feleségül veszem a lányát, betársítom a te júvóba, esetleg megölöm a zenélő autógénvágóval, pedig ezzel feláldozom a legzseniálisabb ötletemet. Most térjünk a tárgya. Nagyon helyes. Beszéljünk a túrós lepényekről. Sukta mohón is olyan hangon, mint valami letört opera énekes, aki a sokféle kezeléstől hirtelen bereket. Hoho. -ho. Egy morzsányi előleget se adok. Először maga szállít. Milyen helységben él a vidéki rokon? A vidéki rokon itt van a te hívóba. Értem. Tolni kell. Hová? Sütogta készségesen, vagy inkább elszántam, mint valami rettenthetetlen összeesküvő egy sötét erdőbe. Vidéki rokonom nem béna. Jelenleg már nincs semmi baja, de szeretném, ha később regényeket írnak. Rábeszéltem, hogy utazik a fővárosba, ne bajlódjon a tanítóskodással. Megírtam neki, hogy itt a szerkesztőra könnyedén és jól keresnek. Ő is lehet egy I.G. Bartalomi, kinőheti magát egy W.H. Puskenovicsnak. Vagy megemlített engem is? Úgy van, szóval megírtam neki, hogy különösebb ész és tehetség nélkül többet lehet keresni, mint a tanítóskodással. Milyen igaza van? Feleli kapásból, mivel elmereng a kenyeresnány bokájának nézésében. És követi a bokát, és folytatja az áradozást. Maga nagyon okos ember, Mr. hagát, El annyira, hogy csodálom. Sejtheti tehát, hogy miről van szó. Ha megtanítja ezt a rokonomat, karandelgényt írni, fizetek magának természetben négy kávét és ugyanannyi túrós Ennyi az egész. Nem nagy munka? A négy túrósról beszéltem. Kevés. Uram, ez hat túrós ír is fejedelmi teljesítmény részemről. Rendben van. Ott ül a rokonom, menjen tanítsa meg ilyen regényeket írni, és ha ma este még elad egyet, rendes árom, nem sajnálom magától a hat túrós sem. Erre az ajánlatra csak a kérdéssel felelhetek. Mondja Mr. Hagár, hány ló rúgta fejbe önt annak idején? Egy. De ez hál' Istennek úgy gyógyult, hogy sohasem írtam regényt. Vitának nincs értelme. A maga nem vállalja, keresek másoktatót. Hat túrossal úri módon fizettem. Most négy óra van, maga tíz perc alatt megtanítja őt az egészre, kicsit segít neki, és hatkor ott lehet a regény akármelyik színesnél. Maga majd elintézi, hogy azonnal olvassák. Igen. felelte kidüllesztett mellett. Engem jól is mennek a szakmában. Azért mégis lehet, hogy eladja, biztatta hogár mert maga a hat túrós miatt nagyon erőszakos lesz. Ezután homlokára húzta sapkáját, mint egy audiéncia után visszavonulva a kancelláriába, és hátrasüppett a foszló karosszékben. Ugyanis kétségtelen volt, hogy a visszautasítás egyszerű plek jellemző véve alapul, nem komoly, és a vidéki tanító oktatását mégis elvállalja. Hogy kicsoda a rokon a helységben arra nézve nem kellett bőve felvilágosítást adni, mert a vörösnek mester detektív szimadtja volt. Bármelyik szerkesztő arckifejezéséből fejezéséből hat lépésnyiről megállapította, hogy az illető kaubolyregénytír, detektívet vagy India ősvadonjaiba vezeti el az olvasót egy elveszett vőlegény nyomába. Ezt csalhatatlan jelekből konstatálta. Más volt az eset, ha valaki a szomszéd asztala alá gondolkodott, és más plafonra töprenget. Az egyszerűbb legnyelvújító összevonása volt az ilyen kifejezés ige és helyhatározó segélyével. Hosszan belé gondolkodni a kávéba, vagy síta gondolkozás szemmel a süteményes tálca nyomába, stb. Eleírások általában a szerkesztőket írás közben jellemezték, ha rövid szünetet tartottak, hogy megtalálják az utolsó láncemet, mely a tettes torkára forr. Vagy kitaláljanak egy szót, mely oázis lehet. Gidra, pálmira, vadumát, stb. És tűnődésre adott alkalmat, amikor az volt a kérdés, hogy ki adta le a lövést, ha valamennyien 45-ös kótot viseltek, és a serif egy pillantással a gyilkos golyóra így szólt. Well, 695-ös Mauser, Istenemre! Szóval, amikor az érdekes fordulat már megvan, és az író még épp oly kevésbé tudja, mint majd annak idején az olvasó, kinek lehetett itt egy 695-ös mauserja, vagy miért volt a hercegnő étkező üres, mire befutott Kronstadtba, esetleg, hogy kitalálhatta meg Dixon kájhájában Eric levelét, amikor két nap előtt Evelin postára adta. Fogas kérdések az olvasónak, izgalom, az írónak nagy fejtörés, és esetleg azt is mondhatja halkan. A fene azt a nyakéket. Egyszerűbb, leghat lépésről megmondja, hogy itt egy oázisról van szó, amott egy újlanyumatról, lenyomatról, itt egy kombinációzzár, imit egy, egy sheriff. Csak a névhámosnál jött egyszer zavarba. Névhámos a szerelmi regények írója, a hajába gondolkodott. Ez így történt: jobb kezével, széles, nyugodt mozdulatokkal vakarta haját, és a baljával gondolkodott. Ezt Pleck mivel a bal kezét nézte az enyhe fejbőr masszás közben. Egy alkalommal azonban összehúzott bal szemmel a mennyezet jobb sarkába bámult. Ez kizártát tette a vörös Plek számára, hogy a névhámos arról a bizonyos grófló írjon, aki saját sofőrjének álneve alatt elviszi a rivierára egy varrólányt, és belekeverednek a nagy fejedelemség botrányába. És Plek hirtelen rákiáltott: Stratoszféra! A névhámos önkéntelenül és védekezően behajtotta kéziratát. Maga olvasott a hátam mögött? Nem, maga a mennyezetre nézett, a maga grófia rivieráról a stratoszférába megy, a masamód, mint pocsa utas, elbújik a navigátor podgyászában. Na hát, nem talált el. Maga nem egy tudó. Amikor felszáll a stratoszféragöm, a masamód az utolsó pillanatban ráugrik, úgyhogy muszáj bebocsátatni a gondolába. Black legyintett. Velence vagy Riviera. Nem nagy különbség. Szóval jelenleg kiváló szimagával az oktatásra váró tanítót kellett megkeresnie. Két embert látott mindössze olyat, aki nem szerkesztő. Az egyiket már előbb felfedeztem, azaz égő szemű fekete ifjú volt, akiről megállapította az imént, hogy bizonyára új ember, aki most szenvedi át a lelki Midőn az írók elsőszülött idealizmusokat, nagy témáikat, világnézetüket és álláspontjukat áldozatul mutatják be a gyakorlati élet szürke isten előtt. Ez a fekete hajú tanító nem lehet. Mellette ül, illetve dől R. I. Pogacev. Teljesen részeg, könyökével a fal felé borulva elaludt. És előtte, igen, ez nem keveset. Két ívbe írt kézirat, amit félbehagyott, és az is bizonyos, hogy a sánta detektív regényének kézirata. Félig mögötte ül valaki. Oh, meg vagy? Ez tanító. Ez olyan tanító, hogy tanítani kéne az iskolába. Ez az ember foglalkozásának ős típusa. Ő az. Proprimo kemény kézelőt visel, pro secondo, két ujjal Ádám csutkája alá igazítja a gallérját, és ha volna némi kétség, ez a gallér mosható, de viselhetetlen kaucsuk. Tanító. Kis és óvány, hosszú egyén, öltözete viseletes, de ápolt. Váll könyöke feje szögletes. Csupa szöglet. Lehet, hogy miért tanít. Most maga elé tartja a kéziratát, és önön pedantériája iránti mélységes megelégedéssel nézi. Ez a megelégedettség nem a tartalom elfogult tisztelete, hanem az írásbeli mű kül alakjának szól. Ez nyilvánvaló az arc kifejezéséből, és abból is hogy szemüvege van, de ennek ellenére emelt fővel messze maga elé nyújtva nézi a papírt. Lehetne olyan szemüvege is, hogy nem kéne küzdeni a távolbalátással, de ő már több mint egy éve nem tudja rászánni magát, hogy új szemüveget vegyem. Új szemüveget venni, ezt még ökonomikus gondolkodása elviselte volna. De ott állni egy teljesen épp elsőrangú régi szemüveggel, amit eldobni, Isten ellenes vétek, elajándékozni, bűntékozlás, ez az, amiért a szögletes út tanító. Ez az, amiért, ha egyszerűbb, szemüveges embert lát, aki igen távol, diszkanttal újságot olvas, pláne kéziratot, melynek külalakja jeles, habozás nélkül kiállt. Ez tanító. Igen, ez az, aki vidékről jött regényt írni, és ez az, vitathatatlanul, mert ha fejberúgta volna egy ló, úgy pontosan olyan lenne, mint az őszolgá. Vörös plek néhány gyors félfordulattal nyugodt elhelyezkedés biztosít magának a nadrágjába, és már is odalép. Uram, maga az én kezem alatt csodákat fog művelni. A pedagógus megkökkent. Nevem, David Walfront. Majd ezen is segítünk. Van egy remek nevem Dugezban, évek óta, már is az öné. W. H. Armstrong. Isteni, mi? Ezzel maga elé húzza David Wolfland és W.H. Armstrong kávéját. Ezek a vidékiek valóságos pokrócok. Három csontos nagy új visszahúzza a kávét. Szép jellem. Az ilyen csak hordjon sárcipőt. Bocsánat, szól a pedagógus, mint tanítvány. Azaz én kávém. Igen? Hasonlít az enyémbe. Na no, mindegy. Egy kávén nem múlik. Sietnünk kell négy óra van, és hatra önnek be kell fejezni egy remek művét, útba igazításom alapján. Azt hiszem, Mr. Haugard beszélt róla. Igen, ezért nem is lepett meg a viselkedésem. Hát, kérem, én nagyon örülök. Azt hiszem, ha egy kicsit gondolkozunk, és beszélünk, sajnos erre most nincs idő. Most írni kell. A gondolkodás csak felesleges időpocsékolás volna. Ha megengedi, kíszom a kávéját, és megfizetem. Így a kávé sem vészel, és végeztünk is valamit, mert ön addig felolvassa, amit alkotott. Tehetséges írásnak látszik. A határozott gesztus, amelyel egyszerű plek maga elé húzza a kávét, és fét akkompli elé állítva a tanítót azon felszívta a föld, elsöpörve a vidéki kézelő ellenállását. A a gyenge karakter, a kemény is. Törik, de nem hajlik és a szögletes tanító sokban emlékeztetett egy gömbölyű szegélyű ódon, de tiszta kézelőre. Ezt a tulajdonságot szűrte le a kávéból Plek, midőn felszippantotta a fölét. És a tanító, halván, hogy olvasásra bíztatják, nyomba fölragyogott a szeme. Most már semmi másra nem törődött. Közös vonás lett ez itt mindenkiben, aki betette a lábát a helyiségbe. Két szép dolog van a világon. Két órán keresztül felolvasni saját műveit. Megrészegedni önön hangjától, megmámorosodni a rendelkezésre álló fülektől. És a tanító már is vette kézilatát, nyelte ki ilyeset, előbb Ádám csutkáját, majd szemüvegét megfelelően rögzítve, bevezetésül így szólt. Ez inkább szintézis, illetve pontosan egy rövid elemzést írtam, úgynevezett tantervet. Sajnos, felelte habzsolás közben az egyszerű plek, Kiadóinknál manapság úgy tantervekben, mint elemzésekben a kereslet erősen hanyatlott. De azért csak olvassa. Kéziratom, mint egy húsleves kocka kivonat formájában adja a kalandregénynek úgynevezett alapelemeit. Vagy száz regényt olvastam át, és az alábbiakba foglaltam össze tapasztalataimat. És olvasni kezdem. A fogalmak tisztázása. Légió. Vidám, vakmerő, durva és menetelő katonai alakulat. Regény alakok, elállatiasodott, kegyetlen és durva gyilkosok. Elemberségesedett, kegyetlen és durva állatok, akikben van szív, nem ismerik a félelmet és naivak. Mellék alakok, arabzsoltba kémkedő garázdák. Hős, fiatalos külsejű, tréfás, de legyőzhetetlen egyének gondtalan ifjak, vagy lefokozott tisztek. Ajánlatos kezdet. Kocsma vagy kantin, ahol egy mind ez idáig legyőzhetetlen, valószínűtlenül hatalmas katona garázdálkodik. Valószínűtlenül karcsú csinos légionista. Igen, udvariasan, félig agyonveri, majd visszaül a helyére, és illatosítja magát. Nemes ügyért néhány légionárius veszélyes vállalkozásba fog. Súlyos kockázatok árán mindent sikerül, és céljukat elérve becsületrendet kapnak. Továbbá készpénzt. Helyenként ajánlatos egy lefokozott tisztet rehabilitálni. Sűrű kiszólások. Namdunom, Garag, piszkos csirkefogó, stb. Szahara. Rendkívül meleg terep. Időnként a számom mindent elsöpör. Célja, hogy a menetoszlop szenvedjen benne. Menetoszlop. Felismerhető ványszorgásáról, állandóan hiányos vízadagjairól. Útközben sokan kidőlnek, és mire a csapat eléri a kijelölt oázist, a menetoszlop már egyetlen emberből sem áll. Black eddig mélyen elgondolkodva elvett, és a probléma foglalkoztatta, hogyan lehetne hatig megírni egy regényt. A hirtelen szünetre azonban felfigyelte. Nagyon tehetséges, csak húzni kell az elejéből. És a tempó igen fontos, de úgy nagyjából jól hangzik. Ö, mint tanár, meglehető stílus érzét kell vírok. Arról hamar leszokik majd. Senki sem jön a világra, mint regényíró. Az emberek előbb a világra jönnek, és csak azután írnak. És csak később kezdenek pénzt keresni. Most nagyot horkanta közelbe a részeg álomba merült R. I. Pugacev, és és plekkodanézett. Hoppa! Szeme villagma tapad a félbehagyott hagyott két évre, amely a részeg előtt fekszik. Szinte gazdátlanul. Hát, miután negyedöt van, nehéz lesz hatra befejezni, mondja a tanár. Nem érdekel, hogy négy vagy öt van, a túrós az hat. Ezt tessék tömören megjegyezni. És most fogjunk hozzá. Detektív regényt fogunk írni. Igen. Remek. És hatra meg leszünk. Az eleje már kész. Két év, arról szól, hogy egy nagy értékű ékszer eltűnt. Nyakék, biztatta a tanító, akinek lázasan csillogott a szeme. Brávo, szóval, tisztában van az egyetlen fő törvényével a kalandregényeknek. Az olvasó gyűlöli a reformokat. A detektív pipázon, a bűnös legyen cinikus, és az ékszer legyen nyagék. És főleg, az író ne akarjon okosabb lenni. Ne írjon primboás hölgyet, aki titokzatos, mert a titokzatos hölgy szürke szürkeruhás, és lehajtott fejjel siet. Látta volna, mennyire megbukott egy regény, amikor valaki okosabb akart lenni önmagánál, és nyakék helyett egy platina harisnyakötő tűnt el szerinte. Ezen bukott meg. Itt nyakékkel. Egy milliókat érő nyakék a cári ékszerek közül. Olcsó és nem ráz. Egyszerű és biztos. Szóval most elmondom nagyjából, ami már készen van, és átvislogott a gyanútlan R.I. Pogacsev kéziratára, amit nem kell megírni. Miért nem kell? Mert megvan. Ki írta? Maga. Hetessék úgy nézni, maga írta és kész, illetve kész, tehát maga írta. Most fogjon hozzá, és két évvel végezzem. Ez 32 oldal. Addig csak kevés történik. A nagy detektív egy éjszaka arra lett figyelmes, hogy váratlan megbízást kap. Azonnal felkelti segédjét Watsonként, vagy Blastont, és közli vele, hogy alapos a gyanúja. A megbízás összefügg egy hölgyel, aki apró hirdetés útján közölte a detektívvel, hogy megsarolták. És ez külön másfél Hogy hogy? A zsarolás. És lehúny szemmel drámaia, mint aki féltet kincsétől válik meg, az egyszerű plek előhúzott egy piszkos papírt a zsebéből. Ezt nem akarta feláldozni a tanítónak. Ez a legújabb találmánya volt. Biztos csalétek minden írónál, aki szeretne hatra elkészülni, és nincs elég anyaga. De végre is a lopot két éven kívül belátta, hogy ezt is hozzá kell tennie a regényhez, különben nem lesz meg. Végye, ne is lássam! Egy darab szív, amit most adtam. Egy darab kalács! Egy fél pohár kávéval, és több mint öt cigaretta. A tanító mély tisztelettel vett át a papírt, amelyen ez állt otromba betűkkel. Nincs kegyelem, embereim figyelik, hogy értesíti -e a rendőrséget, ha e sorok átadójával 30 ezer dollárt küld, úgy megmentheti hozzátartozóit. Ellen esetben té család tagjaitól már is eltekintett. Bandám nem ismer írgalmat. Ha bármit megkísérel, úgy feltétlenül jaj lesz önöknek. Maradtunk vérfagyasztó tisztelettel, a halálfejesek. A szöveg olyan hézagokkal, olyan nagybetűvel volt írva, hogy egy teljes oldalt betöltött. Időnként utasítás a nyomda számára, hogy ide halálfejes klisé jött. Azután utasításként szerepelt, hogy a nyomdász nyelven dúzkusnak nevezett sorközöket lehetőleg sűrűn alkalmazzák. Minden ritkított nagybetűs sor közé hármat négyet. A tanár megilletődötten nézte a kezébe adott papír, és kicsit csodálkozott, amiért a szövegnek oly különleges értéket tulajdonít a vörös. Közben Plek egyetlen gyors, de biztató mozdulattal az alvó pogacsev asztaláról ellopta a két év detektív regényt. Ez legalább tisztességes formája a helyiségbe előforduló lopásoknak. Ő kérem őszinte. Ő nem ászenteskedik. Ő nem plagizál. Plagizálni megvetendő cselekedet. Ha ő lop, akkor nyíltan és becsületesen lop. Nem úgy, hogy átfésüli más regényét, egy erődött oázisnak nevez és egy serifet kanadai csendőrnek. Ő nem ismeri az alattomosságot. Nincs a vérében. És zsebre tette észrevétlenül Pugacev kéziratát. Ehhez most már csak az kell, hogy Pugacev regényébe szereplő detektívet az elvetemült rablók 32-szer megzsarolják, egy oldal oldalterjedelemben, ritkítva, csupa nagybetű, halálfejes klisé, stb. 32 zsarolás, az két ív. Ez volt az ő remek patentje. Ha sürgős a kézirat befejezése, akkor egyetlen öt sorból álló halálfejes zsaroló levelet kell írni. 16-szor vagy 32-szer. De miért ne akadna olyan elvetemedett cinkos, aki 48-szor zsarol? Az három év. Úgy szólván potyán. Öt óra tájt, ez a trükk aranyat ért volna. Lehet, hogy ma még elsüti egyszer. Most csak az kell, hogy a tanító is megírjon két évet a regényből. Akkor a lopottal és a gyorsan elkészíthető 32 zsarolólevéllel kész a hat éves regény. Ahány oldal lemarad, ez a távolba látó mamlasz annyi zsarolást még elbír a detektív, mielőtt lecsapna a bűnösökre. Egy hat éves regényből elegendő hely akad ahhoz, hogy közbeszúrja az előre elkészített zsaroló leveleket egyenként. Hogy azonos a szöveg, ez csak növeli a feszültséget. Találmányát elnevezte az áramvonalas oldalnak. Később, amikor közkincsé vált a tejcsarnokba, Joker levélnek hívták, mert minden detektív regényhez mindenkor közbeszúrható és helyettesít egy oldalt. Hát áldoznak ilyenre a kiadó? kérdezte a vidéki tanító. Megcsináltatják a halálfejes azokhoz szükséges kliséket. Az mindig van, megtapogatta a zsebei. Tegnap nálam is volt egy. Halálfej és fekete kéz minden regényszerkesztőségben, igen nagy mennyiségben található. A fekete kéz még az ajtótáblákra is alkalmas. A fő a számfejtőség vagy a pénztár ezen felül mindenféle regényben előfordul valami névtelen levelet író, cinikus bandita ilyen jelzéssel. Szóval, nekem mit kell írni? Mindenfélét, de gyorsan. Addig én elkészítem a megfelelő számú levelet. Maga meg olyasmit írjon, hogy a levény nyomán eljutnak egy trafikhoz, mely mögött egy magányos kastély áll. És titokzatos verkli szó hallatszik az elhagyott melléképület felől. Ha Verkis helyett egy levelet találnak a névaházba. Esetleg a kastélytavába a megbízó öccsének hulláját ismerik fel, de lehet a hulla egy szekrényben is. A detektív nem szól semmit, de nyomom van. És ki a tettes? Várjon, én még nem vagyok nyomom. Ó, megvan. Egy csaluló levény nyomán eljut a detektív Lívunk csapcékébe, és talál egy hatágú kulcsot. Ez a regény címe. A hatágú kulcs. Ezt a dél-kínai titkosszövetséget már legendának hitték, de most kiderül, hogy újra folytatja saroló tevékenységét a sárga veszedelem alapjára, amelyet szekta. A detektívet foglul lehetik, de a házat megszálja közben a rendőrség, úgyhogy az általános zűzavarban a detektív elmenekül egy vasajtónát, amit a hatágú kulcs nyit. Kiderül, hogy ez titkos átjáró volt a kastéba és miután három levelet találnak a cinteremben, nem kétséges a megoldás. A megbízó saját öcse Lee Wung cinkosa volt, és ezokból folytották bele a tóba. A verklis hordta szét a levelet, és mikor Lee Wung hűvös mosolyjal a villamos székre lép, a vérpadra lép, a villamos székre ülnek. Hát akkor ne így jön semmit, ez komplikánál a mesét. Mondjuk Lee Wung Mielőtt kezére tehetnék a bilincset, önkezével vet véget a főfelügyelőnek, és leugrik a csapszék hatodik emeletéről a mébe. Értem. Nem baj, ha leírja, majd elég zavaros lesz. Ne felejts el, hogy Watmanzon a detektív barátja feleségül veszi a grófnő társalkodónőjét, és magukhoz veszik az zárva. Miféle árvány? El se tudja nélkülem kitalálni, fölment a vörös Plek. Egy árva ötlete sincs. Fogjon hozzá. Ez a fontos. A két évért, amit Hallgardnak nem kötöttem ki, majd maga fizet. No-no, szólt óvatosan az oktató. Mit kell fizetnem? A saját kávéját. Nem tudom vidéken, hogy vannak ezzel, de itt külön két év nélkül is minden vendég ki fizetni a saját kávéját. Fogjon hozzá. A tanár beletörődve sorsába írni kezdett. Egyszerű plek ismét felállt dugott kézzel, és körülnézett. Még nem kezdte el a 32 zsaruló levélgyártását. Egyrészt baj lehet a két évvel. Az igaz, hogy Pugacsev álma mély, na de az ördög nem alszik. A Pugacsev felébred, úgy a helységet élénken foglalkoztatja majd az eltűnt kézilat rejtéje. Mit csinál ilyenkor egy mester detektív? előtt még ott hevert számos üres kézilatpapír. <laughs> a megoldás egyszerű. A zseniális tettes bűnét elleplezi, és ha nyomtatásban megjelenik az ellopott két ív, akkor legfeljebb a tanító kap ettől a pogacseptől két pofont. A vörös plek ezért nem riadt vissza. Vállalja ezt a kockázatot. Elfödik isé testével az asztalt, öngyújtója kattan, az alvó előtt heverő üres kézilapok lángra robbannak. A láng felcsap, és átfogja a papírcsomót. Áhó, vizet! kiáltja. Plek az égő kéziratokat az alvó elől a földre dobja, és izgalmában ráönti Z.R. Watkins limonádiát. Ilyen izgalmában az ember nem tudja, mit tesz, és ezt a Z.R. watkins különben is utálja. Pillanatnyi van. A főriad Pugacsev ámulta néz kéziratának hanvaira, és valaki besügült a kavarodásba. <gül> mit mondtam, hogy a Pugacsev egy lángész? <gül> De hogár úr, mint egy álmába megzavart oroszlán, két őklére dölve felhatalmasodik a kasszánál. Nekem a Pugacsev úr ide részegen többé be ne tegye a lábát. Ez százszor megmondtam. Itt nekem tüzet csinál, alszik, ezt én nem tűrhetem. Mi baj van? kérde Pugacsev álmosan, és feléje meg. Hogard tudja jól, hogy ez egy rabiátus szerkesztő. A felriadt oroszlán egy oktával lejjebb folytatja. Ez itt tejcsarnok, kérem. Itt írni szokás és nem aludni. Köszönöm, feleli szemtelenül, és rezignáltam Pogacse. Eddig azt hittem, hogy ez egy rendező pályaudvar, ahol kávézni szoktak és nem írni. Fizetek. Az egyszerű plek ismét körülnéz. Ez az ő pampája, prérie, örök vadászmezeje, ahol csillogó szemei szüntelenül kutatnak. A zsaruló levéllel még ráér vagy fél óráig. Addig is ezt az ötletet esetleg eladhatná még valakinek. Nem rossz. Ha egyszer megtudják, már úgysem cikk többé. De most hirtelen rásószhatnál még valakire. Pugacsev ásítva távozik. Hogár gyapjú sapkája mögül látja, és miután kilépett, energikusan szól. Mégiscsak tűrhetetlen. Ezzel visszahúzza a sapkáját, és hátadül a bőrtámlára. Egyszerűplek viszont a tanító esetéből kiindulva, ismét újoncra vágy. A csillogó fekete hajú sápat fiatal embert nézi. Úgy látszik, leírta az utolsó kézirat oldalát. De nem, még egy oldalt előkapírgál a zsebéből. Föléje hajlik, sóhajt és ír. Ki ez? Nem vitás, hogy Nennének tetszik. Ha úgy veszük, ez a kenyeres lány részéről bizonyos fokig inkorrekt eljárás a törzs vendégekkel szemben. Ez a fiú pótolhatna egy kátyuba jutott szerkesztőt, mert sehol némi kátyú. Jó napjuk van ma a Az Azaz, hogy mégsem. A tanító itt A tanító. Hogy az a... Odasiet. Miért nem ír? Bocsánat, mester, miért megy a megvízó éjszaka fel a detektívhez, és miért nem nappal? Ez később majd a detektívnek is feltűnik, és gúnyosan kérdezi segédjét, hogy mi a véleménye erről. Bartmossz azt mondja, azért jött fel az illető éjszaka, mert sürgős volt neki az ügy. A detektív erre csak kacag. És mit felel? Nem szól semmit, csak azt feleli. Gondolja. Majd meglátja, hogy egy ilyen apró körülmény milyen fontos lehet. És mi volt az oka? Az majd a végén kiderül. És hanem ki gondol a regény végén annyi megoldott rejték között pont erre az egyre. Maradjon ez örökre az olvasó titka és ott hagyja a tanítót. Ismét a fekete hajúval foglalkozik gondolatba. Meg kell tudni valamit róla? Elhatározta, hogy felderítő járőrbe, megy, mint bizonyos, különlegesen képzett sivatagi járőrök, melyeknek köpenyük van, ponyár nevű törthordanak és rettenthetetlenek. Nevük még már nincsen tisztázva. Egy író szerint szahariánok, mások spáhinak mondják. Sőt, L. A. Walt Whitman azt állítja, hogy a ponyár nem tör, hanem görbesre töltött karabé, kisebb, mint a puska, de nagyobb, mint egy 45-ös kolt. Legkerre erre azt mondta, hogy az okfeltét itt kolt pontra jutott. Közbeszólásáért megfenyítették. Most tehát elindult, hogy felderítsen valamit a fekete hajúról, és mint egyetlen kövér menetoszlop, nánihoz siet. Kemény volt a tudós sütemény ma este, kezdte látszólag sem, mint a ma mester detektív. Nincs minden nap friss. És ha van, négy éve jár ide, még nem vásárolt sütemény. Egyszerű plek nem tört meg a fejére olvasott statisztikai kimutatás súlya alatt. Nem mint vásárló, hanem mint fogyasztó nyilvánította a véleményt. M Mondja Neni, nem ismeri azt a fekete hajú fiatal embert? Sajnos, felelte te Neni és sóhajtott. Tetszett neki a fiatalember, holott bizonyára nem könyvelő, akivel bejárhat a környékről kis autóval mozikat látogatni. Nem lehetetlen, hogy a környéken lakik, de még a legkisebb autó tulajdonosának sem hinné az ember. Míg ezt gondolta, elfeledkezett egyszerű plekról, és egyik tenyerét magasra tartva a tálcát átment a helyiségen, mert Hoggard megötött a tenyerével egy csengőt a pénztárfülke márványlapján, és ez azt jelentette, hogy meleg pogácsát küldtek a konyhából. Egyszerűplek, ahogy a vezeték neve is mutatja, minden különformaság mellőzésével a fekete hajú asztalához telepedett. Jó napot! Mit ír? Az idegen ráemelte nagy fényes szemét szomorúan. Búcsúlevél? Jó cím, csak még egy szó kell hozzá. Mondjuk az ördög lő búcsúlevél. És a végén kiderülne, hogy a detektív felesége a tettes. Nem ilyen búcsúlevél? Ez a búcsúlevél halálos. Nem rossz, a halálos búcsúlevél. És miről szól? Valaki öngyilkosságra készül, magyarázta a fiatalember. Eljön az ideje, utolsó levelét írja. Most jön a fordulat. A fekete hajúrából ittott. Úgy van, odaül egy kövér, vörös hajú mamlasz, és az illető nem képes befejezni a levelét, amí amíg a rendőrség jön. Folytatta lelkesen, és az ismeretlen kávésbögréjét kisé nyújtott nyakkal megtekintette, de üres volt már. Az ifjúnak nincs ideje öngyilkosságra, de a bucsú levélben már vállalta, hogy ő a tettes, és véletlenül az új lenyomata is egyezik. Most valaki zsaroló leveleket ír, mert az öngyilkos életben maradt. Ez a bonyodalom. Meghal, rázta a fejét a csillogó szemű fiatalember. Igaz, hogy pofoszkodik előzőleg, de meghal és hová rejtik. A kéménybe, szólt közben Mártin, aki éppen ott ácsolgott. Első rangú ötlet, de itt mindent lenéznek, ami a másik. Ezt nem mondhatja a szerkesztőkre, jegyezte meg indokoltan Z. H. Bartolomi, a másik asztalnál. Inkább alig van az urak között egy is, aki a sajátját írja. Senki sem sértődött meg, mivel az egy is közbeszúrást kivétel nélkül valamennyi magára vonatkoztatta. Különben a kémény, mondta az egyszerű plek, G.R. Robinsonnak én adtam át tavaly egy ötvenezer fontos letét befejezéséhez. A kémény tehát nem maga találta fel. Ilyesmiben nincs új nap alatt, felelte epésen Martin, kivéve talán a Néma írógép című művet. Hát akkor én mondok magának újat, kiáltotta döhösen a vörös. Tavaly eltettem lábalul egy portugál özvegyet, és Bomboniérbe vitték Lisszabontól Pekingbe. A titokzatos hangvakat a forradás is ellopta a krematórium szertárából. Jó, szólat meg epésebben Martin, akkor én kitalálom, hogy warinst Elhamvaszák, és mire a mód megérkezik, valaki zsebre vágja egy fiolába. Ez nem is rossz jegyezte meg halkan I.G. Petkin a másik asztalná. Dr. detlington lehetnek a fiolák. A fekete szemű ifjú szeliden, de igen komoly, határozott hangsúlyjal így szólt. Megkérhetném az urakat, hogy elhordják magukat az asztalom környékéről? Miért ne? Felelte az egyszerű és odaült Zé és Bartolomihoz. Talán itt elsütheti még egyszer a zsaluló levél ötletét. Ez az író hosszan gondolkozott már néhány percet. A zenélő halál című rejtét bogozta a Teddy csárton munkában éven közismert sorozatból. Pedig úgy érezte, hogy ezzel elforgácsolja magát. Fél évvel előtt szakított Teddy Charlton munkában néven közismert sorozatából. Komoly kobboly regényeket, népies kiadványokban megjelenő mélyen szántó földművesekről írt és egy-két igazán eredeti bűnügyi regényt. Azonban a suttogó végzetet és az öldöklő karmokat főművei voltak, az utolsó centig elvitte két futam. Az éneklő csákány folytatásos magazin regényét egy garzon lakásba fektette. De a legnagyobb csapás volt, hogy Miss Milston rejtélyes esete ráment teljesen egy szőkehőlt társaságára, és ez az eset valóban egészen rejtélyes volt, mert Z. H. Bartolomi hajnalban egy külvárosi térgyermek fürdőmedencéjében ébredt a rendőrök közbelépésére, mert ez nem tűrhette, hogy a kicsinyek odahordják az íróra teljes egészében a gyűrű hinta alatt felhalmozott fűrészport. – No, hol meg? – kérdi Plek. – Az alapot nem jó – feleli Bartolomi. – Elindítom újra ezt a Teddy Chalton-t. Jó, detektív! Nem zseni, de buzgó és alapos. Nem hagyja figyelmen kívül a legkisebb részletet sem. És ott sapla a tettesre, ahol ez a legkevésbé szeretni. Befogna a száját, hatra kell a regény, szólt rá Bartolom. Az volt az hogy ha Teddy csátont elindítom, akkor Morrison ismét folyósít 20 dollárt, és kifizetem a motorkerékpárt. Maki derült, hogy kalóz regényeket favorizál most a morrison -sz. És azt kívánja, hogy Teddy vitorlázon egy ügyben a sárga tengerre. Na és? mi az egy Teddy csátonnak? A vitorlázást elsajátítani két véken műve, és a jó öreg bronzonnal nekivágnak a veszélynek, mert nem ismerik a félelmet. De mi történhet egy detektívvel a hajón? A rejtének ugyanis Koala Lumpurba kell lejátszódnia, mert Marizonnak ezt tetszik. Ez a név. Igazán egyszerű. A hajón el akarják tenni lábalul a detektívet, mert sejtik, hogy Kuala Lumpurba megy, hogy megoldja a Marizon rejtélyes 20 dollárosát. A detektív azonban elhárít minden fenyegetését. Nem rossz, éppen egy év, de sajnos nem ismerem a hajós kifejezéseket. Megvan. Miss Barton mondjuk egy csokor csokormérgezett tüskeű virágot küld. Úgy van? Minden tüskén benszülött méreg, de a detektív gumikesztyűvel veszi át a gyönyörű csokor szélózsát. A fekete hajú fiatalember a szomszédban búsan felsóhajtott. Az élet már nem fájt neki. De fájt, ez a sok-sokos robaság. Viszont a vendégek nem tehettek róla, hogy itt egy-egy gyilkosság, élethalál kérdés volt. Viszont hogy írom ezt meg hat óráig? Megírja. De hogy? Nagyon egyszerű, felelte a vörös hajú. A detektívet állandóan fenyegeti a titokzatos Miss B, aki természetesen a Berton nevű nővel azonos. Ezen az oldalon mindig csak öt van, csupa nagybetű és ritkítva, de jöhet rá halálfej is. Így adta el újra a patentját. Nem rossz. Na látja, hát időnként a hajó egyik igen gazdag a halálfejes levelet kap. Amennyiben elevi látadójának nem küld, nem ad 30 ezer dollát, úgy feleségtől és gyermekétől jobb, ha eltekint. Ezt mind ritkítva és csupa óriás betű. Ezt már mondta? Nem győzöm hangsúlyozni. A levél közepén plakátbetűkkel ez áll. Nincs kegyelem. Most a halálfejes grisi, amit maga berajzol, és ez következik. Embereim figyelik, hogy értesítje a rendőrséget. Értem. Egy teljes oldal, mindössze néhány szó. De ez csak egy csepp. 16 ilyen oldalt elkészítek most négy perc alatt. Az egy év. Mert ezt az ember tizenhatszor fenyegetik ugyanúgy. 16szor követelnek 30 ezer dollárt, míg végül a milliómos magába roskod, és Teddy csáltal fordul. A rejtély megoldódik. Ugyanaz a tettes, aki miatt Miss Bartonnak gyanúba kell kevernie magát a Kuala Lumpuri titokzatos láma miatt Mondjuk, a bűnszövetkezet jelen néhány skorpió és egy görbekés. – Fizetni! – szólt végképp elcsigázottan a fiatal ember. A skorpiót még bírta valahogy, de a görbekés megadta türelmének a kegyelemdöfést. Váratlanul egy hang szólalt meg mögötte. – Nem szégyelli magát? Nem átott a tálcával, és a vála felőttel olvasta a lenyő befejezését. Vegye tudomásul, uram, hogy a tejcsarnokban, amikor búcsúzom az életemtől, azzal a tudattal teszem, hogy nem Evelyn azok a halálomnak, hanem ön. Igenis ön. Arthur Johnson.